Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко Таїс Вогник. Безсмерття мрій. Глава 13 Ішов другий день передвесільного тижня. Через два дні... Тоні виповниться вісімнадцять. І в цей день рідні та громада повинні будуть виконати будь-яке єдине її бажання. Потім вона пройде обряд ініціації в матері та дружини та зі свідками з громади їй на все життя буде визначена професія та чоловік. Золота осінь покрилася першими вранішніми заморозками. Іній скував охристи листячко та рожеві айстри з жовтими чорнобривцями. Квіти стояли немов кам'яні на тонюсіньких ніжечках, лише іноді легко погойдуючись на вітрі, повінчені з майбутньою зимонькою, наче напівжива пам'ятка минулого літа. Тоні дивилася на округлі земляні пагорби пильно примружившись, вглядаючись в небокрай. Обрій був їй набагато ближче, ніж те, що її оточувало в будинку. За межами будинку напівголі дерева з сухим листям, як добрі стражники, оточили долину з поселенням. Тоні була в блякло-жовтому теплому платті, яке діставало практично до землі. Буйні біляві локони вибивалися з замотаної туго білої хустинки. Навіть в цьому, в кольорі головного убору, тон суперечила громаді. У аскетів білий колір зими був похоронним кольором смерті. Батьки втомилися робити дочці зауваження та просто змирилися з її характером. Раптом з найближчого будинку вискочила чорноволоса молода красуня Соня. Вона була двоюрідною сестрою Тоні. Вона вхопила Тоні за руку і потягла її в недалекий гайок. Вони пробігли метрів п'ятдесят, не більше, і Соня, захекавшись, заговорила швидко тремтячим голосом. Тоні, бабуся Мері ходила до відунів. Тебе хочуть позбавити твого... «Головного бажання! Вони хочуть всіма силами перешкодити твоєму потраплянню в місто!» Відунка передбачила, що ти не повернешся додому. «Не може бути!» – обурилася Тоні. «Що ж, що ж робити?» Більше половини молодих аскетів, вступаючи в повнеліття, потрапляли в місто перед ініціацією виконуючи традиційне бажання. Справа в тому, що вважалося, що аскети повинні вибрати свідомо свою громаду. Дітей залякували страшилками про місто з дитинства. Тому жителі поселення пам'ятали тільки два випадки, коли повнолітнє чадо втекло в місто і відмовилося повертатися. Втікачам загрожувала смертельна кара. Старшини аскетів мали право полювати на втікачів і розправитися з ними. Ось така була свобода. Насправді, про вільний вибір багато говорилося, але його не існувало. Як же так? обурювалася Тоні. Адже без свободи щастя не бачити нікому. Давай вмовимо в від думку Марфу. Вплинути на батьків, біжимо до неї, часу майже не лишилося. Болотне тепле плаття соні і жовте тоні колихалися, як химерні дзвіночки на вітрі. Дівчата швидко бігли до сторожки відунки. Сторожка була не дуже тої облаштованим житлом, холодним, з щелинами, збудована з пласких дощечок. Якби не глиня на піч, то не бачити марфії ні тепла, ні життя. З труби сторожки йшов сірий дим, провіщаючи дівчатам, що вона вдома. Навколо будиночка були непрохідні місця, і тільки вузька стежина вела до її ганку. Дівчата, захекавшись з дороги, постукали в двері хатинки та одразу ж почули човгання відьми Марфи. Бабця зі зморшкуватим потемнілим обличчям в синій перекошеній хусточці відкрила двері і втупилася в дівчаток з докором. Хто даремно потревожив їй спокій? Ну що вам? Пробурмотіла вона неохоче. Тітусьо Марфа, тіточко, ну допоможіть нам. Ми чули, що Тоні не пустять в місто, тому що ви передбачили її втечу. Сказала Соня І ту-сю Тоні майже плакала Марфа махнула рукою і сказала Дій додому Годі, все вирішено Відчепіться від мене Вона спробувала закрити двері Виштовхуючи настирливих дівчаток Але Соня ступила чобітком на поріг І рукою вперлася в обшарпану стіну А спиною підперла двері «Тітка Марфа, не беріть гріх на душу!» – говорила вона наполегливо і благаючи. «Чи вам дано право відбирати святе бажання дитини аскетів? Посоромилися б краще!» «Ідіть геть, пройди свідки. Марфа розгнівалася і якось безпомічно ще раз спробувала закрити двері. «Геть, геть, ідіть!» Вона стала так сильно кричати, наче її ріжуть. Крик прорізав гайок і пронісся в село. Розсерджена Тоні та сумна Соня тікали від хатинки Марфи, зізнавши повної поразки. Соня ніжно співчувала Тоні і гладила її по плечу. «Тримайся, дорога, все буде добре, все буде добре, все пройде». Все минеться. Перед очима Тон проносилися будні села, і вона, якась кухарка, все своє довге життя так і не подивиться на місто. Більшість сільських знала, що вона мріє потрапити в місто з самого дитинства. Соня просиділа з Тон до самого вечора і пішла додому, залишивши сестру на ганку будинку. Зірки були прекрасними, і Тоні мрійливо вдивлялася в них. Вона дивилася так пильно, як ніби в зірках криється відповідь на всі її питання, які пов'язані з її майбутнім життям. Її оточила зграя вогників і вона впала в дрімоту. Через день настав час оглядин. Він віщував святе повноліття. Сьогодні в оточенні щасливих родичів Тон вперше побачить нареченого, і їй навіть дадуть з ним поговорити. Вона сиділа на чолі столу, а з боків – її мати і батько, далі бабуся з дідусем, а потім вже численні кузини набливо було залишено місце для нареченого з його сім'єю навпроти сім'ї нареченої пролунав стукіт у будиночку і в повітрі застигло мовчання хвилювалася не тільки наречена, а й всі її рідні, що наелектризували приміщення неначе силою повітря перед зливою першим в приміщення увійшов двадцятирічний високий Генрі. Щоки його горіли, а каштанові очі не могли сховати збентеження. Він був чистий душею, як білосніжний аркуш паперу. Генрі був дуже добрим і м'яким. Фігура в нього була середньою, трохи витягнутою. Жести і рухи видавали сильне хвилювання. Своєю незграбністю Перекидаючи вагу З однієї ноги на іншу Він несміливо привітав усіх І почав займати місце За столом Навпроти нареченої За ним поспішив батько Місцевий доктор Цілитель та травник Він був також скромний Як і його син Невисокого зросту Непоказний Спокійний Гострий погляд видавав його серйозне ставлення до заходу. Невелика недбалість в рухах це була спроба приховати свої наміри, критично спостерігати. Вольфганг, взяв свій чорний кожух та світлий кожух Генрі, і передав молодій дівчинці, щоб вона віднесла одяг на вішалку в передпокої. Тоні та Генрі боялися дивитися один одному в очі і всіляко уникали розглядати один одного. Тоні відразу відчула, що Генрі безпечний. Його добра натура заспокоювала її потроху. Стіл був щедро накритий їжею, всі їли і пили до пізньої ночі. Тоні відчула захист домашньої атмосфери, та заспокоїлася остаточно, навіть забувши на час, що завтра буде вирішуватися доля її єдиного вільного бажання у житті. Пізно вночі вона лежала в ліжку, розмірковуючи про те, тікати їй від Генрі чи ні, адже Генрі був цілком пристойним, надійним та ще й добрягою на додачу. Про такого чоловіка – Могла мріяти кожна дочка великого вогника З одного боку Тоні приваблювало невідоме І повне різнокольорових вогнів місто А з іншого приємний Генрі «Да, вибір нелегкий» Подумала вона і заснула Їй снилося велике місто З високими тротуарами та повітряними будинками їй снилося вікно в піднебессі, в якому видніється чоловічий силует. Щось в цьому силуеті так вабило, було таким затишним, як рідне дитинство. З позаранку тон розбудили сестри. Вони підняли її з ліжка і почали кружляти галасливий хоровод навколо неї. Починався день її повноліт. У місті Технократ бурхливо обговорювали майбутнє свято осені. Свято міс і містер майбутнє. Це було найяскравіше торжество сучасних технологій. Багато побутових та промислових проєктів були представлені на різноманітних виставках та презентаціях. Всі ці технічні досягнення були прикрашені Трьома виставками сучасного мистецтва, і конкурсом міс і містер майбутнє. У цьому конкурсі брали участь молоді юнаки та дівчата, які не були досвідченими переможцями інших конкурсів. Оцінювало конкурсантів міжнародне журі, яке складалося із зірок та діячів науки Свято Міс і містер Майбутнє. Проходило три дні та радувало гостей концертами та ігровими атракціонами. Навідомі популярні атракціони «Левітація над містом», «Вгадай думки перехожого», «Перетворися замить у красуню» були величезні черги з строкатої гомінливої юрби. Дві центральні вулиці міста, парад планет, і вулиця науки майбутнього були частково перекриті для наземного та повітряного транспорту. Найвище колесо огляду, кілометр заввишки, вже чекало своїх відвідувачів на центральній площі міста. Поруч із колесом робочі встановлювали транслятори нових голограм, які повинні були прикрасити площу на всіх рівнях. Неон знову був в моді, після того, як старовинний закон, заборонявши яскраві кольори в рекламі, був скасований парламентом. Люди, діти, робоклони і біоклони, домашні тварини та тварини-екзоти на повідочках всі-всі-всі повільно прогулювалися по центральній площі, смакуючи наступ свята та розпиваючи багатослойні кольорові коктейлі. Дейв, не поспішаючи, йшов у вітальню після душу, та вже було збирався йти на роботу, як йому дорогу перекрили мати і батько. Мама Дейва тримала в руках електронну картку, і вони обидва з батьком Випустили в обличчя Дейва різних мильних бульбашок, неонових іскринок і кольорових кульок з криками «Та-дам! Є, -є, є Вітаємо! Вітаємо!» Та вручили йому золотаву картку. Це було так несподівано, що Дейв здригнувся та дуже здивувався. Очі батьків загорілися допитливим вогником. Мати Дейва звали Джес. Жінка років 50 зоопсихолог, була витонченою, довговолосою шотенкою. Вона була закутана з ніг до голови в домашній хровер. Це сучасна тканина, дуже схожа на плюш і валюр, з дуже довгим та м'яким ворсом. Джес нагадувала дуже волохату тварину бежевого кольору. В своєму домашньому затишному вбранні Батько Дейва, космобіолог в минулому Та інженер повітряного будівництва Останніми роками за ім'ям Кір Міцний, кремезний чоловік, абсолютно спокійний Що передалося Дейву у спадок? Карокий красень в самому розквіті сил він був одягнений в полімерний комбінезон чорного кольору і допитливо заглядав в очі своєму синові. Дейв прочитав написи на картці «Учасник міжнародного конкурсу «Міс і містер майбутнє» номер 3678. Він розгубився». Він страшенно не любив бути в центрі уваги, але не хотів засмучувати ці кумедні личка. «Дякую, мам!» – він цьомкнув маму в лоба. «Дякую, тато!» «Спасибі!» «Я й не думав!» – він зам'явся. «Мій хлопчик, я покладаю на тебе великі надії. Давай, покажи їм, на що ти здатний!» Батько Деєва потряс гризно кулаком в повітрі, намагаючись підбадьорити сина, але насправді бентежив його ще більше. Ти сьогодні не йдеш на роботу. Тобі пора готуватися, тому що через три години початок першого відбіркового туру, сказала мама і взяла сина за руку. А батько взяв його за плечі, так вони, галасливою трійцею, потяглися в його кімнату збиратися на конкурс. Таїс Вогник. Безсмертя мрій. Глава. 14. Невеличка групка Макларенів розмістилася в десятімісній капсулі з малюнком жовтих і червоних листочків дерев на округлому аеродинамічному корпусі. Їх засліплювало сонце, що світить вже поосінньому, в трохи зблідлому безхмарному небі. Вони зібралися летіти на центральну площу міста та зануритися в гущавину святкування сезонних показів досягнень науки та техніки. Всі разом серйозний тато Кір, весела мама Джес, розгублений Дейв, його пустотлива сестричка Неллі зі своїм незграбним робоклоном Роббі. Сестра Джес Ріглі зі своїм чоловіком і двома дітьми-близнючками 14 років від народження, сумний дядько Дейва Робін зі своїм сином 5 років на ім'я Спейс. Всі вони вирішили присвятити вечір святу. Виглядали вони дуже дивно, і це було м'яко сказано. Оригінальності цій сімейці було не позичати. Кір був вдягнений в чорний полімерний широкий плащ, на якому був зображений фотознімок чумацького шляху. А його супутниця Джес, затятий любитель совці, одягла на себе костюм чорної пантери. На ній були кошачі графічні форми, створені завдяки Півтонам темного сірого та чорного кольорів вони створювали рельєф м'язистої кішки. Очі Джес прикрашали зелені лінзи. На Дейві не було маскарадного костюму, але він був вдягнений в трендовий костюм сучасності, темного відтінку, ультрамаринового кольору. А на його грудях – Висіла велика, виблискуюча білим золотом, нагрудна відзнака, що мала форму хвостатої комети. Це був символ того, що він вчений. Вченим всього світу був відомий цей символ, який увійшов в світову історію 37 років тому, коли один Нобелівський лауреат прикрасив себе такою відзнакою і отримав премію за досягнення в сфері створення оновлених електромагнітних елементів двигунів для далеких космічних польотів. З тих пір вчених, що прикрашали себе такою відзнакою, ставало все більше і більше. Волосся Дейва було коротко зрізане, щоб підкреслити його мужню привабливість. Воно мало натуральний каштановий колір. Неллі і Робі були вдягнені абсолютно однаково. Вони були в костюмах технодівчинки Стелли. Це мультяшний кумир дітей і підлітків сучасності. Технодівчинка Стелла, героїня мультсеріалу, мала багато особливостей. Вона була клоном загиблої Стелли. Та ще в її тіло було інтегровано багато технологій. Частини її тіла мали супервластивості і частково були пристроями, а не її рідними кінцівками, а також її на генному рівні зробили амфібією. Костюмчики Неллі та Робі переливалися болотними, блакитними, бірюзовими кольорами, а на тканині рук – були намальовані деталі, якими зазвичай володіють найсучасніші роботи Ще в цій кумпанії дуже примітну зовнішність мав сумний і мовчазний дядько Робін Він був справжнім мовчуном, бо його нещодавно покинула дружина І він не бажав розповідати про свій біль нікому Він був одягнений в костюм чорного вовка Дуже рельєфний, а сірі очі та чорні крилоподібні брови робіна, практично не треба було гримувати, так сильно його вираз обличчя зростався з костюмом. Люб'язно розмовляючи ні про що, компанія сіла в капсулу і полетіла на площу миру, щоб почати свою подорож по святковим заходам, але головне. Бути групою підтримки для Дейва на конкурсі кращих юнаків міста. Надалі Джес та Кір захоплено проводили час в галереї новітніх побутових роботів. Джес вивчали меню на пульті від ЖКР-47. Він був цілком пристойний. І не такий громісткий, не дивлячись на функції садівника, домашнього лікаря, масажиста, прибиральника, будівельника, кухаря та партнера по грі «Створи свій світ». Ну і, звичайно ж, ретранслятора голограм-мережі. Покриття ЖКР-47 було створено з ультрасучасного матеріалу, який вміщував в собі атоми металу, каучуку, а також включав в себе екогенні бактерії. Загалом робот був здатним змінювати колір і текстуру поверхні на різноманітні варіанти. Він міг стати навіть оксамитовим. Також побутовий робот включав в себе кілька десятків модифікацій зовнішності, але на виставці він був білим і витонченим. Творці ЖКР-47 спеціально для виставки надали йому одну з доступних для нього форм. Форму людини, абсолютно глянцевої білої людини. Його руки були гнучки і мали можливість обертатися під різними кутами та розтягуватися в різні боки тому людська подоба в нього була цілком відносною. Вже час іти, ласкаво та з хвилюванням мовила джес, і поцілувала Кіра ніжно в губи, підтягнувшись на кінчиках пальців. Ця картина була схожа на пантеру на тлі космічного простору. Кір відповів на поцілунок і обійняв її. А далі вони діловито попрямували до виходу. Дейв був одним із 185 хлопців, зареєстрованих учасників першого відбіркового туру «Міс і містер майбутнє». Він просив своїх близьких підтримувати його тільки з другого туру, щоб вони не бентежили його і не заважали зосередитися. Перший тур – це перевірка на ерудицію. На невелику сцену для першого туру викликалися учасники кожен раз по п'ять чоловік. Неймовірно прикрашені роботи-опитувачі задавали питання кожному по черзі скрипучими та мелодійними голосами. В разі неправильної відповіді можна було відповісти креативно, що теж могло зарахуватися як правильна відповідь. Всього було 60 питань для кожного. Вони стосувалися науки, яку представляли учасники, але третина питань були загальноосвітніми. Наприклад, до яких видів традицій мають відношення старовинні обряди жителів країни лісової? Який головний принцип роботи ВПА? відтворювача продукції з атомів. Скільки штучних планетоїдів придбали справжню екосистему в це десятиліття? Найвищі гори в нашій країні і в світі. Що підсилює коливання електромагнітних хвиль в двигунах сучасних космічних кораблів? Розкажіть всі космічні одиниці часу ери постколонізації Марсу коли було створено перший штучний інтелект, в якій країні та в якому сторіччі. П'ять роботів-опитувальників в цьому році мали такі форми. Це старець з сивою бородою в чорній рясі і солом'яному капелюсі, червоний дракон з очима променями, які раз у раз Потрапляли в обличчя глядачів, а іноді з висоти своїх шести метрів строго дивилися на учасника. Також був робот у вигляді золотої кобри, ще була де історична акула з зубами, ножами і чорними очима. Та робот у вигляді дуже дуже пухнастої панди яка постійно сміялася дивакуватим сміхом. Навколо сцени було безліч рівнів для місць глядачів, але більшість глядачів конкурсу розміщувалися в комфортабельних ресторанчиках і дивилися все у вигляді об'ємних голограм. Ведучою була чарівна брюнетка з кінським хвостом волосся, що доходило аж до підлоги, та в платті з пластин фіолетового кольору за розсипами штучних діамантів. Вона була гучною, веселою і раз у раз відпускала жарти про неймовірних роботів-опитувачів та про конкурсантів. Її на сцені підтримувала мила величезна собака, розмовляюча людською мовою. Пес був не справжнім, а штучно створеним багатоклітинним організмом, колонією, спеціально зробленою для проведення заходів. Він був схожий на Ротвейлера з людськими зубами і наймилішою в світі посмішкою. Дейв перебував в великій кімнаті за кулісся, де юнаки могли готуватися до змагання, освіжаючи свої знання. Він страшенно хвилювався. Йому не до душі була ця пригода. Але він не міг засмучувати батьків, які гаряче його любили. Другий відбірковий тур складався з випробування на ініціативність. В нього входили нестандартні питання, які могли мати кілька відповідей. Але загалом вони були пов'язані з колонізацією космічного простору і політичним устроєм країни Лісова. Далі Слід було пройти в півфінал. Півфінал становив з себе конкурс, де треба було представляти особисті наукові роботи. У фіналі учасники випробувалися на чарівність, харизму і дипломатію. Презери ставали публічними особами країни Лісова і могли отримати найкращі контракти по роботі. Журі для публіки нічого не вирішувало, а просто складалося з яскравих особистостей, які надавали конкурсу особливого характеру своїми веселими коментарями. Але насправді переможців обирали люди відкритим електронним голосуванням, всі бажаючі громадяни Лісової, навіть діти. Дейв Почув смішний дитячий голосочок величезної панди. Заключні слова «Час прийшов!» Наступна п'ятірка піде на сцену, і він один з них. Серце Дева шалено закалатало, а долоні по юнацькому затремтіли, провіщаючи конкурентну боротьбу. Сьогодні... Тоні виповниться вісімнадцять. Як тільки вона відчула вранішнє світло, відразу ж прокинулася. Не можна втрачати ні хвилини. Адже сьогодні буде вирішуватися, нададуть їй виконати єдине вільне бажання дочки Аскетів. Чи ні. У будинку затопили піч і почали куховарити рано вранці. Мати Тоні робила домашні свинні ковбаски з сумішчю диких груш, горіхів та білого перцю. Сестри ліпили кольорові пиріжки з різними начинками. Чорноока Соня, двоюрідна сестра Тон, готувала тушковану картоплю з домашньою птицею і осінніми овочами. Вона була дуже пригнічною і сумною. Її великі очі з чорними густими віями Відображали глибоку печаль самотньої дівчини Яка за віком була вже молодою жінкою Але так і не дозріла до свого жіночого щастя Сьогодні вона буде спостерігати Як мрія Тоні вмре назавжди Їй набридли строгі правила громади в її серці був бунтарський норов, який вона піднесла в жертву дурним духівникам та старшинам. Її наречений загинув під час будівництва. Це був нещасний випадок. І духівники їй визначили роль діви на все життя з роботою няньки дітей інших аскетів. Соня так журилася, що її вчасно витягли з петлі на поминках її нареченого. Старенька бабуся Тоні ходила погано і страждала глухотою, вона випадково зайшла в сарай за яйцями і щосили закричала, як тільки дозволяв її похилий вік. Так і врятували Соню з петлі, яку вона змайструвала занадто широкою, та збиралася стрибнути з маленьких будівельних козел. Але крім широкої петлі, виявилося, що мотузка була занадто довгою і натовп рятувальників потяг тремтячу соню додому, а потім ще її чутували по черзі цілодобово, цілий місяць. Чорноволоса красуня Соня в глибині душі, не усвідомлюючи цього свого бажання. Сама мріяла втекти в місто, може навіть разом з Тоні. Раптом в віконці біля її робочого столика постукали. Тихо, але впевнено. Соня підійшла до віконця і побачила там розчервонілого і збентеженого Томаса. Вона замахала йому руками, показуючи йому, щоб він забирався геть. Він цикнув і замахав їй у відповідь. Запрошуючи вийти, Соня озирнулася навколо. Всі глибоко занурилися в роботу. Вона прослизнула в двір непоміченою. Томас схопив її за руку і потягнув за риг будинку для дуже важливої розмови. Таїс Вогник Безсмертя мрій. Глава 15. Дейв був прекрасним у блакитному освітленні та штучному сценічному тумані. Він стояв на сцені з іншими учасниками другого туру. У першому турі він відповів на 39 питань відмінно. Це була достатня кількість балів, для проходження до другого туру. Ведучі його охрестили містером-загадкою через сильне збентеження, яке охоплювало хлопця на сцені. Але щось в ньому було таким добродушним і приємним, що суворим дотепникам-ведучим не давало зробити з нього сміхотливий для оточуючих образ. Може, це були добрі очі Дейва, а може це його манери, в яких вгадувалася вкрай ввічлива людина. Таку гарну людину просто неможливо було принизити навіть грубій машині шоу-бізнесу. Отже, містер загадка, активна колонізація чужих планет – що це з точки зору моралі? Мовила величезна волохата панда Дейв ретельно і довго думав Під час його заглибленості в себе Глядачі мало не повилазили з крісел Так сильно їм хотілося знати відповідь Вони були заінтриговані змаганням Часом вони більше нервували, ніж учасники В мовчанні так і чувся хрускіт Солом'яних трубочок для коктейлів Ми живемо в епоху, коли людство усвідомлює як ніколи Протиріччя біологічних законів виживання і самовідданих принципів моралі Ми не можемо звинуватити павука в тому, що він поїдає комах Адже він загине, якщо не буде харчуватися Інша справа, якщо дати безконтрольну волю будь-якому процесу. Він стане руйнівним для всього, що нас оточує. Ми можемо просто потонути в дитинчатах павуків, які, винищивши всіх комах, покладуть край птахам. А птиці, зникнувши з планети, передбачать зникнення багатьох видів ссавців. Ми шукаємо ту грань, тонку грань між виживанням нашого виду і збереженням інших екосистем. Я думаю, що ніхто не може відповісти на це питання так, щоб задовольнити найвищі принципи моралі. Ми еволюціонуємо сьогодні і шукаємо відповідь всі разом. НАТОВП Вибухнув оплесками. Люди раділи. Дуже давно преса мусувала ідеологію протестних організацій, які боролися з тотальним і активним плануванням заселення інших планет. Люди втомилися від того, що учасники протесту закидали їм в вину за гибель інопланетних екосистем. Наївний Дейв був звичайним юнаком із заможного прошарку населення, що живе без особливих проблем. Він абсолютно мало розбирався в політиці та економіці. Йому просто не була відома агресивна політика більйонерів. Він був звичайним біопрограмістом. Він був приємний глядачеві, бо не був наділений Черствими і хижими рисами Шестиметровий червоний дракон втупився своїми ліхтарями очима в іншого учасника і прогуркотів Містер Ралі, що ви порадите зробити поселенцям планети Авель? Якщо поповнення населення очікується не раніше 150 років а співвідношення чоловіків та жінок в поселенні катастрофічно несправедливе. На загальній раді одні з учасників хочуть наділити малу кількість чоловіків правами мати кілька дружин, а інші учасники волають до моралі і кажуть, що після прийняття такого закону неможливо виростити психічно здорове населення. Его жінок постраждає, та їхня психіка в незрілому стані перешкоджатиме повноцінній самореалізації, а зайві ревнощі можуть призвести до психічних розладів деяких особистостей та ще й під тиском нової обстановки невідомої планети. Містер Райлі Відкрито занервував Він почав метушитися Це був 29-річний чоловік В костюмі із червоних смуг Із золотавою облямівкою Його костюм був настільки святковим Як і його оригінальна вкладена зачіска Що зовсім не відповідала його особі Та абсолютно засмученому і сумному обличчю Такі яскраві костюми воліли вчені гуманітарних наук Штучно-бундючним голосом імітованого контроля він віщав Я думаю, що варто компенсувати нестачу чоловіків клонами Тим більше, що технологія подорожує з нами повсюди На створення одного клона – з терміном виживання в 80 років піде не менше, ніж 12 років, в кращому випадку Варто на відкритому голосуванні, застосовуючи систему сліпого жеребкування, визначити, кому дістануться клони А потім надати парам самим сформуватися на підставі взаємної симпатії Необхідно встановити соціальну компенсацію у вигляді певних привілеїв, а може просто профінансувати більше самореалізацію тих учасниць, яким треба буде довго очікувати клонів. Вони також в старості можуть залишитися самотніми. Тому повинен бути створений серйозний проект на Авелі, який включає всебічну допомогу в реалізації особистостей очікуючих і подальшої соціалізації майбутніх партнерів-клонів. Є також ризик, що те число учасниць та учасників майбутніх сімей, які чисельно збігаються, не знайдуть собі симпатію у вигляді існуючих поселенців. Тоді варто дану невідповідність вирішити другим етапом та компенсувати так само новими клонами. Червоний дракон замигав палаючими очима і прогорчав «Та ви шустряк, містер Райлі!» Спочатку зіщулена публіка, яка спостерігала за нервовими реакціями Райлі, взірвалася оваціями. І вигуками симпатії до нього Ще більшими, ніж до Дейва Триметрова, занадто пухнаста панда Перекидалася з передніх лап на задні І навпаки, перед наступним питанням Як справжній акробат Дейва пригнічувала спритність суперників Конкуренція була дуже високою В повітрі відчувалася напруга Панда ніжно вимовила «Містер загадочка Дейв, а розкажіть нам, будь ласка, що ви знаєте про застосування енергії штучних мікропульсарів?» Дейв відчув, що симпатії глядачів перейшли на бік містера Райлі і всерйоз задумався, зосередившись на собі, наскільки можливо було глибоко при такій кількості свідків на цілих п'ять хвилин, які дозволяли правила гри. Потім мовив. Не секрет, що штучні мікропульсари можуть бути використані як в медицині, так і у військових технологіях. Я не буду зупинятися на цьому, але можу вас запевнити, що найцікавіше використання енергії штучних мікропульсарів це кодування генів людини, відповідаючих за психічні можливості. Ця галузь мало вивчена, і вона стосується речовини Стерна, надатомного рівня. З біологічним програмуванням генів на сьогодні все ясно для людства. А ось з кодуванням психіків вищого рівня, там де дуже відчутне поєднання з речовиною Стерна, є багато загадок. Вчені прогнозують участь штучних мікропульсарів в кодуванні теоретичної речовини, і це кодування однозначно наділить людей абсолютною і чіткою здатністю до телепатії, що підніме еволюцію соціуму на новий рівень перед нами відкриються такі горизонти, про які сьогодні ми можемо тільки мріяти Макро- і мікрогрупи телепатів в соціумі дозволять людям швидше отримувати знання не тільки фактичного матеріалу науки, а й всіх видів людських відчуттів Такий розвиток покладе початок новим суперлюдям та супергрупам людей. Ми будемо спостерігати синтетичну теорію еволюції не тільки на формуванні інших видів тварин інопланетного життя, а й на власному досвіді в реальному часі, спостерігаючи створення нового виду людини. Звісно, це вже не буде людина в звичному розумінні, але вона буде нащадком людини. Неймовірні пригоди і відкриття нас чекають в даному напрямку. Публіка замислилася, потім рідкі оплиски виросли в величезну хвилю овацій. Люди не все зрозуміли з промови Дейва. Але постулати телепатія, суперлюди зворушили вимогливу публіку. Волохата панда сміховинно кивала головою, мовляв, Ай, молодець, який. А після виконала урочисте сальто і привітно потисла Дейвові руку. Десь на іншому кінці сцени. Інших троє учасників другого туру опитували старець, змія і акула. Все тонуло в райдужних променях і неймовірних спецефектах. Складні орнаменти голограм пронизували простір, пестуючи погляд самої пересиченої і розбещеної публіки міста технократ. Таїс Вогник Безсмертя мрій, глава 16. О пів на десяту ранку приготування до свята повноліття були на стадії завершення. Через годину в будинок тоні повинні прийти представники поселення, адміністратори та духівники за традицією. День повноліття людини. Аскети не могли святкувати вузьким колом, адже вільне бажання, єдине за все життя, яке висловлювали юні люди, має бути під контролем громади. Тому до застілля чекали трьох старшин поселення і двох духівників. Їх слід задобрювати щедрим частуваннями, розважати як найпочесніших гостей танцями і піснями, також до столу запрошувалося найближчі родичі: дядьки, тітки, батьки, двоюрідні та троюрідні брати і сестри. Звичайно, все сімейство неможливо було зібрати за одним столом, тому від кожної сім'ї родичів були присутні пару представників. На віконцях дому Тоні сонечко залишало свої відблиски, як нібито Прощалося до весни. Висохлі трави за вікном люто причисував вітер, який змінив свій напрям по-зимовому. А трохи віддалік від будиночка вишикувалася грубка вічно-зелених ялиць. Зайці починали міняти свої шубки. Вдивляючись в коливання гілок ялин, Тоні розуміла, що для неї вони важливіше – ніж те, що зараз відбувається в її житті. Гості розсілися на свої місця. У центрі столу по обидва боки сиділи адміністративники, старшини в червоних рясах з великими глибокими капюшонами і духівники в світло-жовтих сутанах із довгими бородами. Люди поводилися скромно при таких гостях. Інша справа, коли вони виселяться компанією без спостерігачів. Стіл парував різними млинцями, голубцями, ковбасками, печеною і пиріжками. Наймолодшим дітям важко було всидіти тихо. Вони раз у раз щось голосно белькотали, що викликало у дорослих стриманий сміх. Ну як же так? Такий серйозний момент, а тут такі смішні вигуки. Люди чекали трапези, але могли почати її тільки після того, як проголоситься бажання повнолітньої аскетки. Тому всі сиділи смиренно чекаючи, коли сестри Тоні приведуть її на посвяту. Тоні сиділа в своїй кімнаті тихо. Її витончена шия схилилася від сумних думок. Пшеничне волосся було скручене і закріплене на маківці пухнастим кружечком. На ній була сукня з величезною веселкою по всій довжині. Та тільки веселкового настрою зовсім не було. В кімнату Тоні увірвалася Соня. Її очі палали. Тон мовила. «Сонечка, я так рада, що ти прийшла перша до мене!» І потягнула до неї руки, щоб обійнятися. «Тон, слухай, немає часу! Слухай уважно!» Соня заметушилася. «Томас сказав, що виконає твоє найзаповітніше бажання, чого б це йому не коштувало!» Його батько допоможе тобі втекти з громади в місто. Система захисту у західних воріт не може випустити нікого з громади, якщо батька Томаса немає на вході. Якось, не знаю як, але для того, щоб відкрити ворота... Та щоб роботи-стражники не влаштували полювання, вони визначають, може, по зросту або по формі тіла, не знаю як, що виходить саме батько Томаса. Але навколо його тіла є сліпа пляма, вона такого розміру, що він може тебе вивести назовні. Вони не дозволять тобі побувати в місті добровільно. Радісне обличчя Тоні змінилося люттю, а потім на ньому зажеврила надія, а світло-блакитні очі заблищали від крапель сліз. І ще одне. Соня глибоко зітхнула і впевнено сказала, як відрізала. «Я йду з тобою». «Що?» Тоні мало не луснула від подиву. «Ти впевнена, Люба?» Адже ми точно не знаємо, що дасть нашому життю місто. Можливо, всі розказні духівників виявляться правдою. Не будь дурненька, батько Томаса давно би поїхав в місто, якби не сім'я. Він добряк, ти ж знаєш. А у його одинадцяти синів повно дітей. Він просто не може їх покинути. А бігти з такою групою народу теж не може. Та він каже, що в місті живуть щасливі і вільні люди, і що життя там зовсім інше. Коли? Тільки й змогла видавити тон. Її мозок намагався швидко переварити нову інформацію. «Вночі я тобі повідомлю точний час». Але спочатку треба буде імітувати те, що ти змирилася з бажанням, яке вони тобі підсунуть. Обидві дівчини міцно обнялися, та їх серця застукотіли більш прискорено. Вони могли тільки молитися. Від цього нервового стану їх відволік скрип дверей кімнати. До кімнати прослизнув хтось, і рухи його були не зграбними, але тихими. Дівчата м'яко ковзнули в вузький коридорчик, і... і... Їх погляду постала літня повна жінка з сумним обличчям і опущеними вниз куточками губ і очей. «Мам?» – Тон здивувалася. «Що ти тут робиш?» «Доню...» «Я хочу тобі допомогти втекти з громади», – слабо пробелькотіла втомлена жінка. Соня і Тоні очманіли на мить. Їх подив підірвав кімнату. Кого, кого, але мати Тоні в помічниках у втечі вони не очікували побачити? У повітрі повисло німе запитання. «Тонечко, ти моя солодка дівчинка». Ти пам'ятаєш, як я тобі співала пісеньки, Люба? Пам'ятаєш, як я любила тебе ніжно? Так, мам? Звичайно, іноді я була сувора з тобою, мила. Прости мене, сонечко. Крехчучи, сказала Марія і гірко заплакала. Ну що ти, мам? Не говори, дурниці, я люблю тебе. Тоні обняла Марію, і вони заголосили обидві. Соня розплакалася, дивлячись на цю картину. Коли все стихло, Марія сказала, «Вся ця громада, все це брехня та й годі, брехня, використання жінок в побутових рабських цілях. Я не хочу тобі долі на вільниці. Ти з дитинства, донечко, хотіла в місто». Я знаю, що вони тебе не пустять, такі чутки ходять по всьому селу. Тиждень тому я відчула сильне запаморочення. В кімнату, де я спала, увірвалися світлі вогнюки, такі чудові, веселі. Задумливо говорила вона, розтягуючи слова. Здрастуй, Марія, мені хтось сказав прямо над вухом. Я так злякалася, ледве не померла на місці. Потім він сказав якісь цифри, і мені стало легше. Я Марв, я з іншого сійту, і я хочу допомогти Тоні зустріти кохання всього її життя. Марія, ти повинна попрощатися з донькою, бо її доля чекає її в місті. Я, звичайно, почала говорити, що не відпущу свою донечку, що буду захищати її своїм життям, але голос сказав, що я нічого не розумію і що він покаже мені всю правду. Вночі мені снилося місто і ти. Ти зустріла свого чоловіка і була щаслива. А на наступний день... Цей голос скомандував мені зайти до духівників після дев'яти. Боже, збав, у святий час? Але ноги мої несли мене до них самі. Духівники Горум, Леблан і інші, крім Стівена, ти ж знаєш, що він відлюдник і живе окремо від усіх. Так ось... Вони застигли так, як ніби померли, але сидячи та стоячи. Цей голос, він ніби зупинив час. Я підійшла до Леблану, він сидів на ліжку, а перед його обличчям в повітрі була кольорова картинка. І на ній були чоловік і жінка, вони любили один одного, Марія почервоніла фізичною любов'ю мила. Таку ж картинку я помітила і біля горома. Що за кольорове диво! Під картинкою були слова і якісь квадратні форми. Це було щось таке, що схоже на місці видіння. Про них ходять чутки давно по селу, але тонічко. Ці міські видіння були у наших духівників прямо в будинку, у нас, під носом. Просто всі в поселеннях знають, що духівників не можна турбувати після заходу вогника, адже вони повинні почати свої молитви, щоб зустріти вогника зранку. Я зрозуміла, що вони виродки лукаві. Все навколо повна брехня і слова, які вони чують від вогника після дев'ятий, і те, що вони чисті та підтримують святий целібад, нібито присвятили себе тільки вірі, ніколи не мали контакту з жінками. Я відчувала брехню ще юною дівчинкою, але потім закрутило мене життя, і я все забула, Люба. Вислухавши Марію, Соня і Тоні обняли її міцно, а Тоні поцілувала замучену важким життям Марію в обидві щоки. «Мамочка, але як же я кину тебе тут? Біжи, дівчинка моя, твої сестри брати будуть захищати мене, але твоя доля, дівчинко, зовсім не тута». Зовсім не тута, мила. Марія витерла свій лоб томленою рукою, ніби струсила павутину з обличчя, і повільно пішла до гостей. Соня вивела до гостей Тоні в веселковій довгій сукні і з штучними блакитними квітами у волоссі. У аскетів вважалося, що тільки в повноліття людина може відчути всі фарби життя, тому одяг, прикрашений веселкою, був традицією. Гості заспівали гімн сонця, а духівники в жовтих довгих шатах підняли руки до стелі, і їх бороди затряслися від басистого речитативу молитовних закликів до світла. Гомін молитовщух. Всі приготувалися їсти на свіжіші частування. Настав час посвяти. Духівник Стівен підвівся з-за столу і мовив. «Що велична дочка аскетів побажає на свій день повноліття?» Тоні здригнулася, а сидяча справа від неї Соня схопила її руку, погладила і прошипила. «Тих ще!» «Я хочу поїхати в місто на один день», – сказала Тоні, не вагаючись. Серед гостей прокотилася хвиля тривожних здивованих вигуків, а Стівен оголосив, «На священній раді духівників аскетів було вирішено, що таке бажання твоє не можна виконати, Тоні, так що знайди щось інше». Інший. <тит> Стівен затрясся, як хворий падучою, І з його обличчя обсипався коричневий пил, Прямо на стіл, в тарілку з їжею. Його обличчя стало зеленим, Воно складалося з якихось круглих маленьких пухирців, які переміщувалися кожен сам по собі. Застільники охнули, і хтось голосно заверещав. Жінки почали пищати й хапатися за голову, очі стівана почали обертатися навколо уявної осі. Він продовжував трястися і його жовте вбрання впало на підлогу. Людям постав зелений, слизький, величезний хробак, у якого не було ні грудей, ні талії Все тіло Стівана складалося з рухливих зелених пухирців, які рухалися кожен в своєму хаотичному напряму От-от тіло його розпадеться на сотні частинок Раптом кімнату заповнили десятки вогнів і всі гості занурилися в сон. Вони повкладалися на лави, на підлогу, Хто де міг, просто без сил. Без сну залишилися тільки Соня, Тоні і Марія. Навіть зеленопохирчатий Стівен, і той занурився в сон. Кімнату наповнило неприємне пищання, Воно здійснювало мовлення. Тоні це марв. Ану ж бо, згадуй мене швидесенько, Марв просвистів 1987, 24, 32. Марв. Ой, де ж ти був? Так давно тебе не було. Тон згадала, як вона літала у вигляді блакитної кулі по світу. А потім зустріла Марва, і вони милесенько розмовляли про різне «О, Боже, її тоді звали не Тоні». Літери крутилися в голові «Не, де, як же ж, як же її звали?» Очі Тоні наповнилися тріумфом. Її звали Надін. Марв роз'яснював їй багато того, що було важко осягнути звичайній землянці. Він говорив про міжнародне співтовариство чумацького шляху, про закони, які частково приймуть земляни найближчим часом. А коли вона померла, то не заплакала. Він говорив їй про загробне життя і про те, що вона Рано чи пізно все одно буде щаслива з Грегом. «Грег! О, Боже! Де ж Грег? Марв! Де мій коханий Грег?» «Він у місті. Ми прямуємо туди прямо зараз», – свистів Марв. «Прощайся з мамою і сестрою. Я теж з вами хочу». Благала Соня Марв заграв та заблискав срібними вогниками І неприємним звуком просвистів Гаразд, візьміть з собою мінімум речей І прощайтеся з Марією Я заберу вас через десять хвилин Поспішайте Схопивши небагато речей Буквально навмання Тоні вчепилася в Марію міцними обіймами. Сльози лилися просто градом. Дві жінки, молода і літня, просто втратили всі слова. У веселковому круговороті блиснуло кольорове плаття тон і зелене вбрання соні, як в спалаху.